komerzial mailan ez desmartsa guti horiek kolektiboaren izenean niiten al ditugu eta hori esker ereurgi ez berdinak atemaiten hal ditugu, kolektiboan zera bildurik horrek pisu bat emaiten du jadanik badugu kontaktu bat bihar noan nahi duena erboristeria batirik eta gure ganan egiten da. Odan badugu inda gure artean ere... E, zera, uh, gertatzen den bezala initz, uh, asiak edo landareak edo stokan ditugun landareak banaz, ba, batak bestiari emaiten alditugu elgarren artean, prezioak uh, orokorrean finkatu ditugu, laborantza mota ere, hori ere baitez padakoa, kai edesarge egiten da, baina guk hori ere Funchesko hori egin dugu, gure artean, hori nahizko lana egina da, kai edesarge hori egin dugu, orduan hori adanik, ba dugu ala ere... Uh, Euskarrigeski eder bat. Orduan, voilà, uh, kolektiboa que uh, ditu lako atea initze, eh, gero ezagut ezagupen, ezagupen pizka baten biltzeko ere bai. Kostaldeuntana bada konsumoa, behar da konsumitzaile hoien joan eta egia da desmarcha hori, marcha nesartzen badugu, ere egiten duzu egoera hori, ukanen dugu e, bada sendatzera giten den pertsona hori baina hori irgan dezagun gutxiengoa dela nire ikuspundutik dutik Naiko guti, batzu ditendira, eritasun edo zerbaiten zat, baina gehiengoa da, pixka bat konsumo e, hori, agusagailua, lasaitzeko gauetako konsumo hori, eta egia da, e, badela konsumitzaile ainitz kostaldean alainan. Eta ba, jende hori asten bada pentsatzen, to erosiko dugu bertako ikoizleaito biologikoan dira to kalitatea da ikoizle etxipiak bada potentziala handia. ohitura da erustera denda handietan arefite bota bat mm -hmm. disana asten bada jendea gure ganaitzzulzen, bertako izanenda, hori izanen da egiten duzun hori dugu gure artean antolatu hala horako trokaketa bat bai.